стояла занадто близько від дверей, бо один з поліцею досить грубо відштовхнув її далі. І знову притулився до стіни. Ми почули, як двері відчиняються. Побачили світлий прямокутник, а в ньому постать чоловіка, який щойно говорив із жінкою. Жінка відповіла йому, не рухаючись із місця. Чоловік мовив гаразд ідув. Більше він не встиг нічого сказати. Ледь чутний глухий удар. І я побачив, як поліцай виволік із дверей, обм'як тіло, кинув на землю і схилився над ним. Я дивувався, як швидко і безгучно вони діють. Бертрікс торкнув мене за руку ходівте. Підійшовши до дверей, я впізнав оглушеного чоловіка, якому поліцаї надягали наручники. То був сюжло. Ми зайшли до холодного будинку. П'єр Бертікс скрадався попереду з револьвером на поготові. Він спинився посеред коридора. Я був позад нього, я дослухався, серце в мене обірвалось. З кімнати ліді довинув стогін. Навіть не стогін, а щось наче вигук о, посеред смертельної тиші. Потім мовчанка... І тихий, майже невпізнаний голос Лідії: Ні, я нічого не сказала. Ти чудово знаєш, що я нічого не могла сказати. Ти потвора, убий мене, але не муч. Бертікс розчахнув двері. Кімната здавалася порожньою. В шинкар викручував руки своїй дочці. Він тільки встиг обернутися. На митті я побачив його люте обличчя. Троє бардіксових співробітників скрутили його. Лідія затулила обличчя руками. «Я займусь нею», – мовив бардікс. «Піднімайтесь всі нагору і чекайте на мене». Соньє, який сидів у наручниках посеред власного шинку, за три кроки від своїх аперитивів та своєї ганчірки, мав би комічний вигляд, якби не тиша, що панувала в приміщенні. Соньє й сам дослухався. Людь на його грубому обличчі змінилась виразом настороженої уваги. Він намагався не дивитись мені в очі. Нарешті на сходах почулись кроки П'єра Бертікса. Дівчина поволі стямлюється, сказав він, заходячи до кімнати. Ну як, пане комісаре? Комісар подивився на свій старовинний годинник. І з хвилини на хвилину тут має бути мій секретар, але ви можете починати. П'єр Бердікс сів напроти Сонье. О котрій годині сьогодні вранці ви повернулися із Парижа? Шинкаря неначе здивував такий початок допиту. Сьогодні вранці автобусом ну, об 11.20. Треба було зробити покупки. Я маю цілковите право, детектив перебив його. Поговорімо про серйозніші речі. Де гроші? Сонье знизав плечима. «У мене немає нічого, крім виручки. Можете обшукати гроші у того, хто їх украв. Це Маргла, ви самі знаєте». Цю мить зайшов секретар комісара. Він сів і заходився вести протокол. П'єр Бертик спровадив. «І ви теж, Син'є, знали, що це Маргла. Чому ж не сказали? Ви переховували П'єра Маргла?» «Так, жваво звався Син'є, я його переховував. Я не міг інакше. А чому?» Сан'є подивився на комісара та поліцяїв навколо і знову знизав плечима. Вийшло по-дурному. Я зробив трохи грошенят під час окупації. Продавав бошам вино, звісно, не вагонами. І не я один, ну так, так далі. Маргле погрожував донести на мене. Я злякався, дав себе обкрутити. Цією погрозою маргла і домігся вашої мовчанки і спільництва. Ну, спільництво це занадто. Ну, так, він мені погрожував. А де він тепер? Ну, може, в Англії. А чому він удавався до серчаної кислоти? Для чого було спотворювати свої жертви? Не знаю. Mm. Мабуть, він просто схибнутий. Бердікс ляснув рукою по столі. Досить. Усі аж підскочили. Сонье сахнувся. Ніби той міг ударити його. Я бачив, як під поглядом детектива Змінюється шинкареве обличчя. Вираз уважної обачності розтанув. Єрберт Ікс несподівано вибухнув.